Gregory Korzó öngyilkosság Greenwich Village-ben. Karját kitárva, tenyere az ablak oldal lécein, lenéz a nő. Bartókra, vángógra gondol, és a New Yorker karikatúráira. És zuhan. Elviszik arcán déli News, s a boltos a járdára forró vizet önt.